Шернер не бало махнув рукавицькою. Галтштурн-кюрер Вундерліг Похиливши голову, ледве йшов до свого опеля, в якому сиділи водії машини, і кротов, якого нікуди не хотілося відпускати від себе вже з тої однієї причини, що той знав увіч російського радиста, Чиї діяння сидять у починках ось уже десять місяців. Щось ви не в настрої, гергалкштурнфюре, насмілося зауважити кротом. Треба було тобі ще взимку стріляти на врозідника, одягненого в уніформу німецького лейтенанта. Вродиста, просичав вундерліг. Діждеться свого радист, упевнено заспокоїв кротов шефа. Ви почали з цією групою війну, вам її і закінчувати. І якнайшвидше, процитував вундерліг Шернера. Такий наказ командуючого. Теж мені дивина Це молодший сержант із запасного радиста. Не добили його під Псковом, під Алуксною Цесісом. Доконаємо тут. Нікуди вони від нас не дінуться. Гер, залп, штур, В Курляндії скільки дивізій німецьких військ. Тисячі нашого брата, який ненавидить більшоків. Тут скоро скрізь будуть лінії оборони. Як можна розвернутися в таких умовах? «Тиждень, другий хана!» Поблизу опеля підмітав високий, згорблений, вбрилі садівник. Це дратувало Вондерліха, і він вигукнув. «Замітатимете, коли ми поїдемо!» Садівник розвів руками, відставивши метлу, немов на караул, утверджуючи цим жестом, що «не розуміє по-німецькому». Гадайте, мені приємно дивитись на ваші пики, подумав садівник. Та доведеться. Племінник Август просив стежити за вами. Легко сказати, стежити. А що я можу вистежити? На свої зібрання генерали не запросять. І потупив погляд. Боючись зустрітись за тима гаубт штурм фьорера. Однак по недовгій паузі садівник таки сказав російською мовою, звернувшись до кородова. Ця дача реліквія вільної Латвії, і мені не хотілося б, щоб у саду на подвір'ї було сміття. Такі слова сподобались Вундерлігу, і він байдуже махнув рукою. Опаль покинув охайне подвір'я вілли Командовичу. Садівник пішов до липової алеї, що вся золотилася в променях жовтневого сонця і лися. А скільки таких лип посаджено в ризі? Август ще ображати його, Колишнього червоного стрільця сказавши, що рідний дядько прислужується генералам і буржуазії, доглядаючи дерева. Що розуміє Август у житті? А ригу вже визволено червоною армією, у лавах якої був і Латиський корпус. І липи, і дуби у парках, на вулицях пламенюють уже сьогодні в Ризі не для німецьких генералів а для людей, для народу. Бо зазарбники приходять і відходять, а липи, дуби, сосни залишаються, як вірні друзі трудящих, залишаються прикрашаючи зелену землю Латвії. А от під Каховкою, під Перекопом, восени земля не зелена, сіра. Червоний латиський стрілець Едуард Ермуш зупинивсь під розлогою липою.